mada hii inaletwa kwako na uongofu.com asalamu alaykum wa alhamdulillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiy ba'da ahibati fillah baad yakushkuru allah subhanahu wa ta'ala bila bila kumtakia rahman amani mtume muhammed sallallahu alayhi wasallam tumshukuru maulana anatfaafia na uzima kawemo ndani ya mwezi kama huu hakika tuna madhambi mengi mno ambayo tumeyafanya mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala madhambi ambayo lau sisitara yake na pazia yake Mwenyezi Mungu Ambayo wa Ta'ala ambaye ametuwekea wasiyaone wasiyajue basi tusingeweza mimi na wewe Hatakule kutembea wala kutoka ndani ya nyumba lakini Allah subhana wa Ta'ala Ametustiri na kutuficha madhambi kamale miongoni ya kule kutustiri na kutuficha ni kule kutipamo moyo wa, wa kuweza sisi kutubu na kurudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. yule mwenye kufedheheka basi mara huudi akawa yeye ni shujaa juu ya dhambi na kawa hana haya na aibu tena. Ndani ya mwezi wa Ramadhani msikilizaji wema tumrudie Allah subhana wa Ta'ala. Wala usiangalie kwamba mimi na dhambi kiasi gani na, na mimi nafaa kweli kwa Mwenyezi Mungu tufahamu la, na mtume Mtume sallallahu alaihi wasallam atta mina minadhambi kama la dhamba lahu yule mwenye kutubu kutokana na dhambi aliyofanyia Mwenyezi ni sawa na yule ambaye hana dhambi wal hadith rawahu bin majah hadithi ambayo ni Hasan mtume sallallahu alaihi wasallam atuonesha vivutio unavyokuwa na dhambi usiangaliye ukubwa wa dhambi angalie ukubwa wa yule msamehevu na ukubwa wa rahma yake na ukunjufu wake bali Allah jalla wa ala yubaddilu sayiati at-taibina hasanatin bali Allah subhanahu wa ta'ala ya maovu, Yalema yeah, yale makosa zile sajiati za mwenye kutubu uzigeuza pia akazifanya kwamba ni, ni hasanati tayari akaunti ya mema yako iko mbele tayari pale pale unapotubu, tushafanya mengi kabla ya ramadhani ndugu yangu mwema msikilizaji turudi kwa allah tabarak wa taala ndani ya masiku haya asema Allah faulaika ulaika ubadilullahu sayiatihim hasanati hawo ndio mwenyezi huwabadilishia huabadilishia huyageuza yale maovu yao yakawa ni hasanati yakawa ni wema wakaallaahu ghafurur rahima na mwenyezi Mungu ni msamihivu na ni mrahimevu subhana maliki al muislamu mwema li yakundu shahri ramadhan alaik hi kuingia kwako ramadhani ramadhan, ramadhan kukupata wewe basi usimame katika mwezi huu msimamo ambao ninashipa wa azmatan kabira ala tawajju ila rabbik na ile kuna azima yani kubwa katika kifua chako ya kumuelekea mwana wako subhanahu wa ta'ala wal inama na kumrejea allah tabarak wa ta'ala Watagyiri halika hali kamina alghafla na kuweko na ile azma ya kubadilisha hali yake mmoja wetu kutoka maana kwa na mghafla aliyokuwa nao tumekuwa kwenye mghafla mkubwa wa maasi ya maneno maasi ya vitendo maasi ya ya yaku, kula maasi ya kila sampuli wa airadi ila al-iqbal fi kulli na tumekuwa katika ile airadi ile kulifusi mbani mipaka yake Allah subhanahu wa ta'ala turudi katika kumwelekea Allah kabara kwa ta'ala na ile munafasa wa kila khairi tuwasisi tuko mbele katika mwezi kama huu sikilizaji wema karabun najat min adhabillah na kutaka sisikuokodewa na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala wa badlul asbab allati yadkhulu biha yadkhulu biha alabdul janna unja anaingia kwa sababu hizi katika, katika janna usiku mzima turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala tukijinishe mema yatakuwa kwa na adhabu yake Allah tabarak wa zada asalamu alaykum wa أقبل أقبل شهر الصمون نس مضاجعها شد ما زرك